أعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وَتَقُولُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دې زنه مشفقېته می سيپارې سورته هجرات هغه شروع کېږي مولم به حجرات ته سورته حجرات اولوي نو صورت نوم ورکول شي د مختلف وجوهات ته یاد اول لفظ د لکه صورت یاسین او یاد اخیری لفظ د لکه صورت معون یاد دا مزمون دا صورت د مضمون د لکه صورت اخلاص او یا په صورت کې د یا واګی د وجنا لکه صورت یوسف او صورت بقرہ او یا پا صورت که دیو ٹکی دو وجه نا لکه صورت نو ده که لپس دو حجورات را غلی نو ده وجه دیتا صورت حجورات ویلکی او دارنگی حجورات آغا دنبی علیہ السلام کورونا چه اغا پا مدینه کیو او دا صورت هم مدنی صورت تی او دا اغی نشاتن با بازو صحابو اوازونا کول انتظار بینکو نو الله جل جلال هو دا صورت نازل کړه دې په دې کې مې ورای لبز راغله بیا دمه مسنا سورته حجرات اغه مدنیه سورته او مدنیه سورته باندې دلیل هم دغه دې په دې کې ټکه د حجرات راغله آمدو رب العلماء اټفاقی تورده خبره نه نقل کړې د چې دا صورت اغه صورت حجرات دمدني صورت ده یې نه معنی دا شوه چې د نبی له صلات و سلام د هجرت نه رسول نازل شوه چې کوم چې قبل الهجرت نازل شي ودی ناغه ته مکی ویل کی اگر چې په مدینه کې او کوم بعد الهجرت نازل شوه دی ناغه ته مدني ویل کی کی اگر چې په مکه کې دي نو دا بعد الهجرت مدینه کې نازل شوه دی نو دی تولی کی کی مدنی صورت بیادی صورت کې بلا مسئلہ سمانی عاشر آیات اتلس آیتو نری او پدی صورت کے دورو کو آت دی بیادرہ ما دا صورت مصحاب عثمانی کې یعنی کم چې زمانگ مخی تپروت قرآن مجید دی دا دی پا ترتیب په اعتبار سره دا انچاسو صورت دی ینه مانا دا شو چې د دینه مخکمن 48 صورتونه د الله په توفیق باندې وې او دا 94ه صورت دی مسب عثمانی مطلب دا ان دې ترتیب دا د حضرت عثمان رضی الله انو په خلافت کې شو نو دی وځي ناګه منسوب کولی شي بیا د عثمان نن نزولی اعتبار سره اگر جدا یو اختلافي مسله ده ان سه مخ کې حساب ولشي سرستو او چې کم ترتیب علماو د نزول په اعتبار سره ورکل دې د قرائینو او د روایتو په اعتبار باندې نو په هغه کې دا 106 نمبر آیات دي او بیا بعد المجادله یا بعد المجادله قبل التحريم رصد د سوره المجادله مجادله یا مجادله ال تکبره انشاء الله د تسمیه په دی وار سره نو دا د اغینه رصد نازل شوه دي ام مخ کې د سوره التحریم نه نازل شوه دي بیا بل مثال ندی صورت د ما قبل سره ربط او مناسبت نو دا اګي صورت په اخر کې الله وفرمایل ان الوعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظيما نو ګرع اګي کې الله ایمان والے سره سر وعده کړی دا وعد الله الذين امنوا او دلته ایمان والے ته خطاب یا يا ايها الذين ایمان والے سره اغه بدی باندې دي چې د الله جل جلاله خطابات اغه زيب اني راوړي او باغي باندې عمل کوي دی. بیا 2 نمبر ايات سره مناسبت اغه عمدک کړي چې بیا الله جل جلاله پرمایلي دي ايو الذین امن او 2م ربته مناسبت ندی صورت په اخر کې الله ولې دي مغفرت او اجر عظیم الله سره د ایمان والے لپاره مغفرت ته او عجر عظیم ده نو مغفرت او عجر عظیم اغا جنت ته او دو جنت ته پارا اغا در طولو نلوی سباب چې چه داغین انسان بغیر نشت لے. نو اغا ایمان دی نو مخکې اجر د ایمان ذکر شو او چه بیا جنت ته بوتلون کې کم وصف ته چه اغا نی بیا انسان نشت نور نو ورپسی اغا وصف والت خطاب ده یا ایوها الذین آمنو دارنګه بل مناسبت د دینم مخکې کوم صورت ذکر شنه پاګې کوم احکاماتو مدني صورتو د کوم احکامات دی مدني صورت دي بل مناسبت هغه صورتل پا کتال پاګې فتح کې کتالو او د کفار زر او پدې کې د کتال مسله د بغا زر نو ډېر واضح هرته مناسبت هغه ډول صورتونه کې موجود دي بیا بل مسله هغه وصف امتیازی دي دې صورت ینور وسورتونه کې نشته نه ان شاء الله تفصيليته اور برا ش ډیر داسې احکامل چې هغه په هیڅ یو صورت کې نه ملاويږي یا متعلق د آداب د نبی له صلوات او سلام دی په دې صورت کې ذکر دی هغه نور وسورتونه کې نشته بیا بل مثلا قلاصې دې سورته نو د کې زیات تر هغه آداب د نبی له صلوات او سلام متعلق اورو درانګي دا خبر او متعلق یو پاسک انسان راشي او تا ته خبر در درکینو داغي متعلق تحقیق دا کرنګي غلطي تسميه دا رنګي داغي متعلق چې مسلمانانو کې اقتل کي تالوینه په هغه کې د اسلام مسله اسلا. دا رنګي چپسه مسخرنه او دا رنګي غلط القابات اغنور کول دا رنګي غلط ګمانونه داغي نزان بچ کول دا مختلف تبلي مسائل ان شاء الله په خپل خپل ځواب باندې را روان دی او دا خلاصه د دې صورت تا او بیا اخیری مضمون چې هغه سبب د نزول د دې صورت دی د صورت څنګه نازل شوه نو د صورت په نزول کې مفسرین یو هغه اسباب دي چې خاص اسباب دي یعنی اسباب لنزول خاصه یعنی هغه خاص اسباب چې دا د وجنه الله جل جلاله دا صورت نازل کړل دي یو عام اسباب دي نو عام اسباب د ټول صورت د پرا جمله هغه د سبب چې عربو کې عام طور د نبی له سلام د جب نه جواب کې لګون د سختی او بانډو له خلکو نو خطاب کې بدغینې کمزوري کړي نبی له سلام باندې باز ټیم کې आवाज اوچته او دل یا یو بل کې الکابات ته غلط الکابات دل نو عام سبب چې ده هغه د جفوا او سو ادب د خطاباتو کې یو بل سره یا د نبی له سلام متعلق نو عموميسباب د الله جل جلاله د صورت د تعدیب متعلق اغه نازل کړي او بیا خاص خاص اسباب مراغلي د نزول متعلق خاص خاص اسباب د متعلق راغلی چې دا څنګه نازل شي لکه حضرت ایسی رضی الله تعالی عنہ یو نکله پښاشه د جلالین باندې چې بعضو کسانو د رمضان مخکې راجیو نزلې یو رضيات ورزه الله دا نازل کو چې لا تقدموا بین الله و رسول او دا غرنگی بازو را نکل کری بازی نزول چه دا اختر پرز با نمخ کی کربانه اکلی نو اللہ جلد جل نبیل صلاة و سلام و حکم اکو چې زب هم بیا او او دوباره پی زب ها اکلا نو اللہ دا ایات نازل که نو دا غرنگی مختلف د دی صورت کې متعلق عام شانی نزولی نمراغلی دي نو دای دا عام خاص خاص شانی نزولی دی دارون بنی ایات بسم الله الرحمن الرحیم اللہ جل جلالہو فرمائی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان اے ایمان والو او دایت ساته عبداللہ ابن مسود سے فرمائی چه کل پا قرآن کی دارشی یا ایوہ اللذین اے ایمان والو دی ایمان والے لپز راشی نوی بیا وقت کې د آگے یو حکم را روان دے چه اللہ جل جلالہو پا اغیقی یا تا دی یوشی نمنا کی او یاد دی یوشی اغا حکم کی نو اغې الله جلله جلال خو د یو ش نه من کوول الله پر لا توقد دیمو تاسو مړانې کېږي بین یادلیل الله ته غ لپس د یت راغلی تصنی د دو لاسو مخکې د الله او د الله رسونه همطور چې متجمینو کوورنو غ به دا معاتې نه لري کړي به دا معه کړي تاسو مړاندې کېږې مخکې د الله او د الله د رسول. الا والله رسول یو ما یو خبر نه دکړي نو کولی توڅ دا غن مخکې خبر ده انداله یا دیوکار اجازه ته نه دی ورکلې نو ته مخکې دا الله جل او د الله د رسول حکم معلوم کا نو بیا غا کارو خبر ده انداله عام تور دا معنا کړه دا سمولان دي کېږي لا چل جلال ہونا او د الله د رسول نو سمانا چې دا لفظ بالکل هغه محمد لفظ دی نه اصل کې د عربی او پن نه او اغه علم دا علماء معنی واي علم المعانی اداه هغه استعاره تمثیليه ده استعاره تمثیليه استعاره تمثیليه مطلب داري چې الکسنغا مطلب الله جل جلال یو مثال ورکی مخلوق دا دا ده او د هغه په ذریعه د مثال په ذریعه باندې سمجھا یعنی الله او د الله رسول نماح کې کې چې الله مثلا یو مالک ده اقا ده ا د هغه خادم ده او د هغه خادم د اغه نمحقي کی سفر کیزي دا مناسب نه دي یا د اغه نمحقي یو فیصله کوي داغه د وړاند داغه د دا دا لاسونو نمحقیکیږي او یو فیصله کوي په خپل لاسوبانه یو کار کوي او یو فیصله کوي دا د هغه لپاره مناسب نه دي نو څنګه دغه مناسب نه دي نو موږ د الله تعالی غلامان یو عابد یو زموږ لپاره د الله د حکم نمحقیکیدل او د الله د رسول د حکم نمحقیکیدل اغه ندي په کار جو انسان د الله جل جلال, جلال او د حکم نمخ پا غم کی شي اګه پیغام کړي کې د پخاده کړي کپبلہ مسله کړي د پخبلہ مسله کړي په اس یو مکه باندې مخ کیدل کی اغنری پکار بیا د ایات ساده د دې ایات مو تعلق مختلف شواني نزول لاغلي او صرف اواکیات نه صحیح بخاری کی روایت ته لگا روایت ته نبی عليه الصلاة و السلام سره عبد الله ابن زبیر سے وې وفد راغې د بنو تمیم نو دغه دې په اړه یو مشر جوړولو نو نبی عليه الصلاة و السلام ته ابوبکر صدیق سه وې چې پدی باندې کاع ابن معبد کاع کا ابن معبد پری باندې دې امیر کا اته عمر رضی الله تعالی عنه پرمایل چې اقرا ابن حابس دیول امیر کا. او بکر سه به پر پرمایل چې تا دې خبره کې زمو مخالفه سنت خبري راغي او چې په نبی عليه الصلاة و سلام باندې आवाजونه اوچت نو د الله نازل کيا يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسول دارنګي بل شانې نوزول کې راځي چې نبی عليه الصلاة والسلام اراده وکړي په مدینه باندې خیبر تک لذي نو پاغي باندې یو تن نبی عليه السلام اراده وکړي غامر عمر رضي الله عنه دایما میر کو دا بل میر الله جل جلاله حکم نازل کو یا اي هلذین من لا تقدموا بین یدای اللای و رسولی دارنګي بل تجربسیلی شانی نزول لے تبسیلی شانی نزول لے اوداگی نم در معلومات کی جدا داگی متعلق نازل شوه دو بہرال دیر ذکر دی او دا یاد ساتے چه اسباب گنوم کی دیش گن اسباب دی مخ در اگلی گن واقعات مخ در اگلی او پټول کی د الله او د الله رسول د حکم نہ مخ کیدلی کی او د ټول متعلق یا یو قانون الله تعالی ذکر او دا مسلہ دا چې د قران دا د واقعات سره خاص منا داندا جنبی الاسلام مخکی هغه صحابه اختلافات او کې بس الله ته وصل ده سینې نه بګر خبر ده انده نا نه یو کلی حکم الله تعالی تر قیامت پورې نازل کړي دغه واقعاتو سر خاص نه دي دغه واقعاتو متعلقوم دي او د قیامت پورې سمره واقعیات چي دي یو مسلمان خپل فیصله کوي یو کار کوي یو عمل کوي نه پټولو کې خپل رائے نه قایمه خبر ده انده لكن خپل رائے به نه قایمه خپل په خپل بداغه فیصله نه کوي بلکه چکه الله او دا الله دا رسول حکمی نه هغه په هغه باندې marked کوي ا دغه خیال په ساتي لیکن بي الاسلام رسول سلام یو صابيد یمن تيليګو ماذ ابن جبل رضی الله تعالی نو نبي الاسلام تشو او ته وي بیا د زم ما په قبر باندې ديريږي زم ما په جمعات باندې مفهوم ایدا سي اغه جلل نوبي الاسلام عجيبه جمله وي په دا موقع باندې نبي الاسلام رسول سلام ورته پر مل المتكون بي اينه ما كانو اساس دي من کانو ان مکنو کما قلل فلس دی چې کم دیندار خلک دی تقوادار خلک دي چې کم زہ کیم وی او سو کوم او دا ماته نیس دی, دی خبر ده نه نبیلی سلام تو سلام تا اقرب اخرت کی او دغه رنگ په دنیا کې نبیلی سلام تا اقرب هغه خلکو چې کم تقوادار خلکو نبیلی سلام ته اوپر مېل کو سو ارزه دیو ار سوک دی او چې تقوادار دی ماته نیس دی دغه نبیلی سلام تو سلام نه ته پوسو کو چې په سلاب بس اوسم یمن یانو مصر تشکیل کی تبلیغ کی یمن والے زم امیرو دغه علاقې کې سن اوسم رابطه کیږي ناغی ماته وی اغه جماعت اوسم مشترک دغه جماعت به بګدا دمال ابن جبل زبنوس سره مشهور ده مخصوص علاقې کم کمځه کې چې د قاضي او کوم علاقې کې چې په فیصله کولی نو اغه مسجد اوسه پوره قائم ده اغه علاقې قائم نبي السلام د دې لیږي یمن دغه علاقې ده نبي السلام د ته پوسو کو چې په سبا اني په پیسې نبي عليه السلام ته اوپر مل کتاب اللہ فئن لم تجد كذلك نمت بسنۃ رسول اللہ نبی علیہ السلام په سنت باندې او دایک سنت کې نمت نبی علیہ السلام پر محل... آ... صحابه اوپر مل اجتهد وराई نبی علیہ السلام په سینہ باندې غل شفقتن گزار ورکاو او نبی علیہ السلام پر مل الحمد لله الذي وفقك رسول رسول الله لما يرضى رسول اللہ. لما يرضى رسول الله لما يرضى رسول الله تاريخ ته تا غزا چې د پیغمبر کا ستے توفیق د اغه شورګه چې پکم باندې د الله رسول خوشاله لږرا دغه صحابيم اوې د تفسیر لیکلی ني چلاول د الله حکم بیا د الله د رسول حکم کاږي کې نه ملاويږي نو زو بیا کوشش کوم د دینه په مسله راو بس نو الله د الله د رسول حکم سره مخ کې ده الله فرمایي يا الزینا منو لا تقدموا بین الله و رسول او دې دا کې دامیه جلا اوپر میلدا اللہ در رسول بعض کسان و احادیث پیغمبر حجت نه دي خبر اندل بیا موس مجلس رکات کم نه ثابت ما خام پنځه رکات و کم نه ثابت دلتا لو پر میلدا اللہ در رسول حکم نه بنما کیږي ان دې الله حکم حکم دي او در رسول حکم امره حکم دي او در رسول حکم په اګه زمانہ کې ام احادیث د نبی له صلوات و سلام د خوري خبرې وي او په دې زمانہ د نبی له صلوات سلام احادیث مبارک دي دا دلیلوم د حجتی د حدیثو دی چې د نبی صلی الله علیه و احادیث مبارک د دلیل دی لا تقدموا بینا إلا الله ورسوله تاسو مخکېګه د الله نه او د الله د رسول نه مفکل کې مففیل کی, کی. او تقوا الله د الله نه ویری دا تخویف ته ویری کې مخالفت کوي او الله نه ویری کې دا, وی دا سم کوي ان الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدون کې د هر څه خبره څوک هم د الله د الله رسول باندې خپل خبره ور وړاندې کوي نو الله تعالی دا معلومه ده عالم علم والره الله تعالی باندې ستا سو مخالفت هغه پټ نه دي او که څوک مطابقت کوي نو الله او د الله د رسول اطاعت کوي نو هم د الله په علم کېږي هغه تعالی ثواب ورکوي بس نه نه بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنم د الله تعالی باندې الرحمني جه مهربان الرحیم خاص مهربان ده یا, یا ای الذین امنوا کسانو چی معنی راول ده یا ایماندارو لا تقدموا لا تقدموا تسمولان د کېګه مم مخ کې کې بیان ده الله او رسوله ولان ده الله تعالی د الله د رسوله پہیس یو وینہ پہیس یو کار کے واتق اللہ و یرجد اللہ تعالی نہ ان اللہ کینن اللہ تعالی سمیع و نوریدون ک دی علیم و علم والد الحمدللہ رب <عزور> العالمین وناکرت المتقین و صلوات والسلام علی رسول محمد وال <لله> <متحدث> <سحان> <الحمد> و <لله> اصحاب صلى الله عليه وآله